Go. Radio oh! I'll give you Zdravím poslucháčov Rádia Bunker v dnešnej netradičnej relácii. Dnes sme v stredu. A hostom dnešnej relácie <coughs> bude Bystrik Holeček. Čau, Bystro. je z kompanie trnavských žoldnierov, čo je vlastne skupina historického šermu, ktorá vznikla v roku 2014 a Venuje sa obdobiu vrcholného stredoveku, konkrétne rokom 1350 až 1370. Zaoberá sa historickým šermom, táborením, historickou kuchyňou a podobnými vecami, o ktorých sa dnes budeme s Bystrom rozprávať. Takže by ja ťa poprosím, skús našim poslucháčom v krátkosti predstaviť vaše združenie, vašu kompániu. Čiže sme v roku 2004 a v podstate cieľom tej práce, ktorá je alebo to, čo robíme, je ako nejaké oživenie histórie a oživenie toho stredoveku, možno prezentácia toho stredoveku a tých tý, tý, tý, tý, tý, tý, stredového života ľuďom, široké alebo úžšej odbornej odborné alebo laickej, a v podstate máme takých viacero činností, ktorým sa venujeme, alebo sme sa v minulosti venovali a niektorým sa venujeme ešte stále naďalej. a to je teda takým základom, ktorý sme začali, bol historický šerm, alebo skôl teda scenický šerm, Uh, kedy sme chceli divákom prezentovať to, ako sa možno v bojovalo a nejakú divadelnou humornú formu to celé priblížiť. A tento šerm potom ako potom z časti pradastol do nejakého bojového, ktorému sme sa venovali uh, zo pár rokov a čas nás ešte stále venuje. kde teda akoby rekonštruujeme ten šerm podľa tých uh, reálnych uh, fechtbuchov a manuskriptov, uh, ktorých, sa, uh, ktorých teda vidíme, ako sa bojovalo a snažíme sa zrekonštruovať ten pravý boj a to pravé učenie uh, tých sredoviekých majstrov. Čiže to je takéto krovo, ktorému sme sa venovali. No a postupne, časom, ako sme sa vyvíjali, tak sa na to nabalovali ďalšie a ďalšie veci. Uh, ako bol taký prvý nabalovací, to stredoveký tábor. Stredoveký život, to znamená stredoveké táborenie, žitie, to ako ľudia žili, ako žila žoldnierská a uh, v tom 14. storočí, čo teda boli zväčša uh, nájomné kompánie bojové, ktorí si najmali rôzne paviloníci, ktorí za nich bojovali. No a tí, samozrejme, keď cestovali, tak nesli, mali zo sebou tábor, v ktorom žili. A tento tábor sa snažili ako spôsobom zrekonštruovať alebo sa snažíme ešte stále, no a neoddieliteľnou súčasťou toho je stredovek a kuchyňa, ktorý sa varí podľa dlhohých receptov a, a teraz snažíme sa aj tieto veci nejakým spôsobom čo najvierhodnejšie, opäť nejak približiť tej verejnosti. Mm -hmm. Vy máte na webe v popise napísané, že sa teda venujete konkrétne tým rokom 1350 až 1370. Prečo práve týmto rokom sa venujete? Tak ono, keď sme s tým začali v roku 2004, tak na Slovensku sa žiadna skupina venovala práve tomuto špecifickému obdobiu, tej polovice 14. storočia alebo tej druhej polovici 14. storočia. A ono je to také možno také smiešné, že máme tam napísané 20 rokov akoby vymedzené, ale ono v tom stredoveku hlavne tomu územu Francúzska a Anglici, ktorom sa venujeme, tak tam tých 20 rokov je strašný rozdiel, čo sa týka módy, čo sa týka výzbore, čo sa týka zbraní, e, možno spôsobu boja, že úplne to bolo na 14. storočia, úplne to bolo v Polovici a už úplne iné je to na konci 14. storočia, pretože ten vývoj toho vojenstva išiel tak rýchlo dopredu a tej módy, tak rýchlo napredoval, e, že aj tie zbrania a zbroje sa tak rýchlo vyvíjali, že je to úplne iné. Keď sme, keď sme to chceli robiť poriadne, že teda chceme to fakt robiť tak, to bolo, tak sme si museli vymiesť takýto špecifický, špecifický dátum, alebo tých špecifických 20 rokov, ktorým sa venujeme, aby sme to mohli robiť dôkladne, plus samozrejme aj územie, lebo iné to bolo úplne tu na, u nás v Úhorsku, iné to bolo vo Francúzsku, v Anglicku, úplne iné to bolo v Taliansku alebo, alebo v českých zemiach. Čiže, čiže práve preto sme si brali to územie a ten rok. Mm -hmm. Spomínal si rôzne manuskripty, alebo nejaké iné dokumenty, Odkiaľ čerpáte informácie akým spôsobom sa k ním vlastne dostávate, keďže viem, že toto obdobie nie je to až také jednoduché, mohol by si približiť prosím ťa poslucháčom, že ako čerpate tie informácie? Tak dneska je asi ten najväčší formule internet, čiže všetko je proste na webe a všetko som dostal, je tam vstup do archívov, všetkých to múzeich archívov, a veľa skupín zahraničí to má na svojich stránkach. Čiže takým spôsobom sa dostávame k originálom, dokazujú, veľa ľudí tým, že chodí do múzeí, robí tam fotky tých originálov, potom to hodí na web, či človek sa vie dostať k tomuto k všetkému cez web, alebo, alebo tým, že ide do múzea a pozrie si to, nafotí si to, z reklamy začínať s tým rozmýšľať, s výrobcami, že aha, ako by to mohlo byť, ako to fungovala. a muselo to byť takto, lebo bolo to inak, inak potom sa baví s krajčírkou, keď sa robia kostýmy, že aha, tak tá moda na tých obrázkov je to takto, tak toto je na tom origináli a teraz musíme spolu vytvoriť niečo, aby to skutočne vyzeralo o toho, ako to naozaj bolo. A ďalšia vec, že tie veci musia mať aj ja svoju funkčnosť. Čiže jedna je to, ako to vyzerá, a druhá vec, ako to funguje. Čiže je to akoby taká nejaká rekonštrukcia štúdium toho celého, na nejakej vlastnej snahe pokusov a omylu. Mm -hmm. A keď sa rozprávame o, o tom odeve, tak vy ten odev šiete už z nejakých reálnych zakúpených látok, alebo si sami tkáte aj tie látky, alebo jak to funguje? No teraz naše povede začali, začali ľuď na, na prosnách a začali akoby si vyrávať aj vlastné, svoj vlastný lan alebo, alebo svoju, svoju vlastnú vlnu priasť na kolovrádku a s tým, ale z väčšinou si teda kupujeme do veľkej miery všetky látky, Snažíme sa proste dochovať aj to zloženie tej látky, už proste nie je tak, ako bolo v tom stredoveku, aj, že veľmi ťažko sa zháňujú proste takéto akoby LH látky, ale už sa ale dá skúpiť 100% na malé, ktorá bola aj v stredoveku, možno mala troška iné vlastnosti, ako to je dnes, ale teraz väčšie je to skupovaný látok, ktorým by mali byť 100% alebo na čo najpodobnejšie tým, aké sa používať v tom stredoveku. Mm -hmm. um. Vy sa venujete jednému zaujímavému projektu Trnávskej bašty, mohol by si približiť aj tento projekt, mm. čo tam vlastne ide, ako vznikol ten nápad a vlastne ako bol ten priebeh celého toho projektu až podnes. Jasne, čiže vlastne ten projekt beží teraz 6. rokom, ak dobre počítam, tej Trnávskej bašty a bolo to vlastne o tomhle tých začiatkov, že som, bola bašta pri Brnávkej bráne, ktorá tam je a možno mnohí trážania chodia dennodenne okolo a strašne veľa z nich vôbec nebolo. Keď sme tam niekedy tam boli starožitnosti, potom tam mala sídlo nejaká firma a potom to bolo dlhú dobu zavreté. A my sme tak rozmýšľali, že, že poďme to oživiť, poďme nejakým spôsobom oživiť tú trnavu a dohodli sme sa mestom, že mesto nám dá tú báštvu do správy e, s tým, že ju, budeme teda, že ju zrekonštrujeme a budeme ju sprístupovať verejnosti. A postupom času my teraz začali, tu bač, keď, keď sme sa do dostali, tak ona prebehla v niekedy v 70 rokoch uh, minulého storočia uh, rekonstrukciou zabývalého režimu. Uh, a teda bola to taká nešťastná rekonstrukcia, tie veci tam boli proste moderné, bola tam nejaká uh, hnusná bramorová podlaha, uh, je tam hore uh, proste tatranský profil, obklad, uh, okrana drevené, bola tam železná mreža a uh, všetky takéto veci, také, také skvosti. Čiže toto sme sa snažili čo do najväčší miery odstráňuť a dali sme tam, položíme tam drevenú podlahu, ktorá vlastne by šťastí imitáciou podľa haka tam bolo jasné, že nie je úplne dôkladné, lebo tiež sme na to mali množstvo prachov, a snažíme sa to spraviť tak, ako sa len najviac dalo. Starú meraža, ktorá tam bola vlastne na prvom poskytu, sme úplne odpírali, dali sme ju prežiť, sme tam staré, staré zábradlie, aby to nejakým spôsobom pripomínalo celé schodisko, ktoré tam bolo spravené drevené, to bolo potiahnuté hnusnou lazúrou, čo to sme celé kompletne vybrúsili, namorili, aby to vlastne svojim hľadom pripomínalo čo najvierhodnejšie ten pôvodný stav tej bašte, samozrejme, že už sa to úplne nedá. Hey, sú tam spravené kompleto omietky Z tej s celé to vlhne tým, že to je pripojené na bočnú stranu promenády, ktorá je vlastne zavalená zeminou tak by tá celá spodná časť tej baštiny vlhne a do toho sme nedopadali spôsob, ako to spraviť, aby to nevollo. Čiže je to stále opakované opravovanie stien, z ktorých a tak ďalej. Ale po čo sa nám tam podarilo to celé zrekonštruovať a vytvoriť tú baštu tak, aby na každom poschodí bolo niečo iné a snažíme sa to každý rok aj Myslím, že ten rok na prvom poschodí je, uh, dobová, bola tam dobová kuchňa uh, v spojitosti aj s hodinovskou výzbrojou a uh, Na prvom poschodí je rytierská výstroj. A na druhom poschodí je akoby šľachtická miestnosť s dobovými rámyslami. Uh -huh. Spomínal si celkom náročnú rekonštrukciu, Odkiaľ čerpáte financie na takéto veci, ktoré, sú teda e, náročné, to vlastne, financie, ktoré sme si zarobili vlastnou činnosťou združenia, plus to boli financie od sponzora. Uh -huh. Čiže bolo taký, taký súrd dvoch vecí. No a plus samozrejme všetku prácu sme si robili svoje pomocne vlastne. Okrem tých podlah tie nám položila firma za prachy, ktoré sme sa na to zohnali, ale všetko ostatné vlastne robili naši členovia a sú mm. uh, Mali aj nejaký odborný dohľad nejakého historika alebo nejakého človeka, alebo sami ste na, natoľko zorientovaní, že si to dokážete spraviť? No všetko sme museli konzultovať s pamiatkármi, keďže to je kultúrna pamiatka, takže všetko sme museli konzultovať s pamiatkármi a každú jednu vec, ktorú sme navrhli, tak sme museli s nimi prekonzultovať. A musím povedať, že do veľkej miery sme si vyšli navzájom ústretí a oni nám, aj my im, čiže nebolo to nejaký, ale odborný dohľad boli konec koncov oni, že museli nám schváliť všetko, čo sme tam chceli spraviť. Mm -hmm. Dobre. Mm. Ty by strík uh, si pracoval ako streetworker, učíš na škole v podstate sociálnu prácu. Mm. Ako vzniklo to prepojenie, alebo čo ťa zaujímalo skôr, tá sociálna práca, alebo toto, alebo skús Je, o tom porozprávať? Prvotný, prvotný bol určite šarm s tým sme začali ešte, ešte v starom občiansku, alebo v starom občiansku, S tomto začínali to 13-16 cech to bolo vlastne občianske združenie, ktoré ako prvé začalo so šermom v Trnave a teda do podnesnieň pokračuje s ním. Uh, aj keď sa teda jeho rady značne zúžili, ale to asi u všetkých skupín tak postupom času ľudia vyrastajú a majú novú prácu, nové hobby. Uh, a tam si teda začalo ako 14 a potom postupom času chalaní stranského šermenského cechu sa chceli uberať akoby tým bojovým štýlom toho šermu a športovým, A my sme chceli skoro robiť ten prezentačný. A preto vlastne niklo kompenetrický žoldnír ako druhé občianske združenie zaoberajúce sa šermou v Trnave a tam sme teda vlastne prešli, teda môj bráto ho založil, som v tej zahraničí, potom keď som prišiel, tak som vlastne postupne ho prebral a donedávna aj viedol, teraz zase vedenie má niekto druhý, čiže to bolo také úplne prvotné. No a sociálna práca bola štúdium, ktoré prišlo až potom. Ja som v žil, žil v zahraničí, prišiel som na Slovensko a prial som sa na dve školy, jedna bola sociálna práca tu, a druhá bola sociálna ekonomika vo Viedni, a vo Viedni začal semestre v oktobri a v Bratislave v septembri. Takže som začal na sociálnej práci v Bratislave v septembri, keďže to bol prvé, a potom som chcel ísť do tej Viedne, ale tá sociálna práca ma tak nejak začala baviť, že som si povedal, že tak tu Viedni zatiaľ preruším, no a už som si skončil sociálnu prácu kompletne v Bratislave a na tú družkou som sa už nevrátil. Čiže tá sociálna práca bola až post asi s tou históriou a nejaké prepojenie medzi nimi asi, asi nie. Čiže je to náhoda, alebo? Je to, je to, je to náhoda, hej, že... Je to možno niečo iné, čomu som sa venoval profesne, a toto som mal ako hobby, a teraz to možno nejak celé vymenilo zase. Čiže hmm. asi, asi taký tam súvis medzi tými dvomi mojimi činnosťami. Teraz stále, teraz som ešte na našej sociálnej práci v Bratislave, uh, kde poslím ako doktorát, ale tam teda skončím. Uh, čiže tak, tak asi ukončujem školu. <laughs> Jasné. Dobre. O, v druhom stupe sa budeme teda rozprávať Hlavne, hlavne o tom podujatí, ktoré vy chystáte teraz na víkend, ktoré sa bola návšteva a objav Trnavu, ale v tomto prvom stupe teda sme so chceli poslucháčom spoločne priblížiť nejakým spôsobom činnosť vášho združenia. Je ešte niečo, čo sme zabudli, alebo čo by si ty chcel odprezentovať? Tak možno ešte tak, takým zaujímavým, veľkým projektom všetkých šermiárov v Trnave je Stredovek podradbami, hradbami, čo je vlastne jedna, jedna z udalostí, ktorú riešime ten rok bude neuveriteľný piatý už. Je to vždy počas Jarmoku, je to určite, Trnavičaná to už pomaličky poznajú, protože každým rokom vidíme, že tam máme viacej a viacej ľudí. Je to teda v rámci, rámci, rámci Trnavského Jarmoku v Bernalákovom sade. A je to akoby tak, tak, tak, taká, taký veľký event, alebo jeden z našich najväčších eventov, ktoré robíme pre verejnosť, kde samozrejme takisto vstup voľný a podíľajú sa na tom obe, obe šermiánske skupiny z Trnavy, ktoré sú v organizačnom, organizačnom tom celom zložení. A je to akoby taká prezentácia celé tej histórie, každý rok sa to snažíme uh, nejakým iným spôsobom uchopiť, aby tam bolo zase niečo nové. Samozrejme, že môžeme ísť len do výšky toho budžetu, uh, ktorý na to máme. Ale tento rok to bude, také zaujímavosť, bude to voňa stredoveku, bude to stredovek pod radbami s plotonom voňa stredoveku, kde sa pokúsime ľuďom priblížiť nejakú 800 ročnú históriu uh, kuchyne a varenia, uh, kde tu bude opäť množstvo účinkujúcich a budú tam stredoveké kuchyni od 9. a keď všetko dobre pôjde, tak až po 17. storočie, čiže ľudia budú môcť zase vidieť niečo, čo zatiaľ v Trnave ešte nemali, takto, pod, takto, takto až zvýraznené a ukázať, teda to budú tie rozdiely v tých kuchyniach, možno tá rôzna výbava, vybavenosť, tá postupná modernizácia aj v tom prostredí tej kuchyne, možno úplne suroviny, že uvidíme suroviny, ktoré boli v 17. storočí, či neboli v 9. a naopak čiže aj to oblečenie tých ľudí bude odlišné, tých kuchyniak, čiže toto bude takým, takým špecifikom tohto na sredovka pod Čiže bude určite čo vidieť a myslím si, že určite aj čo ochutnúť. Tak, to určite <laughs> aj. Uspokujeme všetky zmysly. <laughs> jasné, jasné. Dobre, ja ti ďakujem za túto prvú časť hovoreného rozhovoru a poprosím chalanov, aby nám pustili muziku, ktorú vybral Gandhi. Díky. Rádio, na rádio, na rádio. On the ground right, right. right. radio. On the ground, on the ground, Radio Radio. Bunker, bunker, bunker, bunker, Tak počúvaj, počúvaj. Tak počúvaj, počúvaj. Radio Bunker, bunker. Je to sa tak, tak, sa tak, tak. <rý> <Sándy. rý> Dostrátite okuláre. Rádio Bunker. No. A jak to tu, jak to funguje? Čo to rádio, jak funguje? Teraz za zdravím. Môžte tu byť, paní mi, či... určite, <rý> to je rádio. Rádio Bunker? Rádio Bunker. Vítam vás späť, počúvate Rádio Bunker. Dnes s Bystrikom Holečkom z kompanie trnavských žoltnierov a v tomto druhom vstupe sa budeme už rozprávať o avizovanej akcii návštív a objav Trnavu, ktorá sa bude konať cez víkend, takže Vistrik skús priblížiť poslucháčom nášho rádia túto akciu. Tak bude to vlastne druhý ročník tohto podvietia, bude to túto sobotu, 31. mája, od 10. do 18. v Trnave na Trojišom námestí, tam bude akoby také gro toho celého programu, kde ľudia budú môcť vidieť, teda celé to zahajíme vystrelom z dela, a ľudia potom budú môcť vidieť postupne živý šach, šermiarské vystúpenia, sokoviarské vystúpenia, dobovú hudbu, to bude taký dopoludnejší program. Potom cez obed, alebo cez obed a tesne po hodinách, budú tam, kde bol živý šach, prebiehať rôzne atrakcie pre decka, kde sa budú môcť zahrabiť, už vyskúšať svoju šikovnosť, či už v hode, v hode na jednorodce, alebo v nabudávaní krúžkov, alebo si budú môcť s smekčenými zbraňami. A popri tom budú prebiehať ešte tematické prehliadky, ľudia budú môcť ísť v s prievodcami z našich skupín na MESKU Vežu, budú môcť ísť do západného krydla radnice a budú si môcť pozrieť meské opevnenie, Ako ku každému im zase povieme zo pár informácií, zo pár takých netradičných vecí, ktoré možno nevidia a nepočujú každý deň. No a potom popoludní opäť si zahráme partičku živého šachu, opäť bude šermijerské vystúpenie z inakového dopoludnia a samozrejme zas nebudú chýbať. A dravé vtáky, teraz sokoľnársky vstup a vystúpenie, no a celé to ukončíme o 18. posledným výstrelom z Hovorí Hovoríš o výstrele z dela? ja by som sa chcel opýtať na tento výstrel, to bude no, reálny výstrel z dela, čiže vyletí odtiaľ tá gula, aby som vedel, ktorým smerom mám utekať, alebo... Nie, nie, bude, bude, bude to reálny výstrel z deela, akorát nenabíjeme, nenabíjeme gulu, čiže to, to bude jediný taký rozdiel, alebo bude tam tlaková voľna, čiže budem musí dávať pozor, kam to namierime, aby sme nam Jasné. Dobre, zaujal ma ten živý šach, mohol by si priblížiť poslúchačom, že ako sa bude odohrávať tá partia, či to bude nejaká reálna partia, kde vlastne sa bude naozaj ten šach hrať a vlastne pri vyhadzovaní tam nastane ten súboj, alebo akým spôsobom to budete realizovať? Tak, tak, e, bude, to, bude to reálna partia, ktorú budú hrať dva ľudia na maličkej šachovnici, na podýku a vlastne tie ťahy, ktoré oni budú robiť na tej malej šachovnici, tak budú kopirovať živé figurky na šachovnici o rozmeroch 12,5 12,5 metra. A vlastne do figurky sa budú, budú to reálne ľudia, ktorí sa budú hýbať, budú oblečení v historických kostýmoch, budú vlastne figurky zo 14. storočia, ktoré budú žlté, proti figurkám z 15. storočia, ktoré budú modré, čiže aj to farba tak taká trnavé uh, prisluchajúca. A vlastne, keď príde k vyhodeniu nejaké figurky, tak tam prebehne uh, či už nejaký súboj, alebo nejaká, nejaká malá udalosť vec, to si ľudia pozrú, to nebudeme prezrádzať, uh, a kým sa svakým spôsobom teraz sa tie figurky navzého vyhodia. Mm -hmm. Čiže to bude celé také a uvidíme, máme to ešte také otvorené, že možno ak budú nejakí zároveňcovia z rad navštíňkov, ktorí prídu, tak budú aj oni môcť medzi sebou hrať ten šach, ak nie, tak máme aj hráčov, ktorí tu budú hrať. Čiže tých možností je tam veľa, bude to také tak ako budú ľudia naladení. Mm -hmm. uh, nemali ste problém personálne obsadiť túto šachovnicu, keďže 8x4, 32, 32 reálnych ľudí, ktorí budú vlastne hrať je to no v podstate je to 32 reálnych ľudí, plus súčasťou nich, ako taká postavička, ktorá tie figurky potom uh, od, odvádza do toho figúrkového neba, keď sú vyhodené, uh, plus je tam moderátor, keď chce modrej, čiže vlastne na tom celom šachu sa podiela 34 ľudí, čo je pomerne náročné uh, a máme tých šachov viacero, čiže ono to už je pomerne náročné to vôbec s tými ľuďmi, pretože je to tam fakt, keď sa že tá figurka musí mať naučené rôzne tie s každou inou figurkou, čiže je to dosť náročné, to v podstate je to dosť tréning, ktorý to mesiac a pol. Uh, ako by, akoby tých nácvikov, a nie je to len tých 32 alebo respektíve 34 ľudí, ktorí sú tam, ale máme aj viacero variácií, pretože nie je každý víkend alebo nie vždycky môže ten istý človek stále, čiže tých figur gutlkopie máme okolo nejakých 40 ľudí, ktorí sa na tom celom podielajú a ktorí sa nejakým spôsobom stále striedajú. Mm -hmm. Čiže keď som to dobre pochopil, vy už ste aj v minulosti realizovali takúto... Áno, áno, áno. áno. Mm -hmm. no, vlastne pred 2 rokmi sme to celé uh, na základe tohto podujatia vystavali ten živý šach, No a od toho roku 2012 vlastne toto už je tretia sezóna, uh, ktorú s tým šachom hráme a ten šach sme, tento rok už budeme hrať na tretom podujatí, vlastne ešte raz jedno čaká. Mm -hmm. Čiže už máte nejaké tie skúsenosti? sú nažavené, čiže ľudia sa majú skutočne na to tešiť. A šachovnica bude nejaký koberec, alebo ako budete mať tú šachovnicu? Šachovnica vlastne vyrobená taká plachta od 12,5 12,5 metra, kde vlastne každé jedno poličko je meterové. Myslím, meterové, meter, meter niečo to má, uh, to tak vychádza a v podstate to sa rozroluje na Zem, čiže je to akoby taká veľká plachta, čierno biela s popísanými číslami, ktorá sa rozroluje na Zem. Mm -hmm. A keď bude vlastne potom prebiehať ten súboj, on bude pre, prebiehať na tom jednom poličku? Áno, priamo, priamo na tých poličkách viacerí, či takže vlastne keď sú figurky veľmi tesné pri sebe, tak tie ostatné sa rozostúpia a vlastne prebiehne tam či už ten súboj, alebo akákoľvek iná vec, ktorá sa tam stane a potom vlastne figurky sa vrátia všetky na svoje miesto, tak ako majú byť, pretože oni sú vlastne úplným zrkadlom toho, čo je na malej šachovnici, tak to presne je v životnej veľkosti a podobe na šachovnici veľkej. Mm -hmm. Tak toto si ja určite prídem pozrieť, to je veľmi zaujímavá vec a potom ďalej si spomínal to šermiarske vystúpenie, tak mohol by si priblížiť, že či to bude nejaké dobové, nejaká konkrétna bitka alebo... Hej, čo? Šermiarske stupy budú dva. Jeden bude delostrelecká jednotka z 15. storočia. Čiže to bude akoby taká delostradecká jednotka, ktorá ťahne cez Trnavu a zrovna v Trnave sa vtedy usadí a ukáže výcvik a výstroj tých svojich, tých svojich bojovníkov, ktorých tam má. Je to také humorne poňaté vystúpenie, do ktorého vieme zapojiť aj ľudí. Keď budú chcieť sa zapojiť, s nimi zapochodovať a tak ďalej. Čiže to je to jedno. A druhé vystúpenie bude takou čistou ukážkou boja. či bude to vlastne sprevázané dobovou hudbou a bude to čistá akoby taká márovačka. Marováčka na bude ľudia, teda ľudia. Takú skutočnú stredovéku brutalitu. Samozrejme, medziach slušnosti. <laughs> <laughs> no dobre, potom tam boli tie sokoliarské vstupy. Hmm. Kto bude realizovať tieto sokoliarské vstupy a jak to bude asi prebiehať, keďže námestie, droty a tak ďalej? Hej, ako sú to sokoliari, sokoliari Sv. Bavona, to sú kamoši naši, ktorí v podstate na veľa akciách s nami spolupracujú. A teraz sme radi, že prídu aj som do Trnavy a sú to skutočne jedni z na Slovensku, čiže Uh, veríme, že, že tí vtáčiky budú poslúchať doterazí vždycky uh, ich poslúchať, lietali tak, ako mali, uh, čiže nemá by to byť problém. A práve tie budovy sú zaujímavé, že tí vtáci vedia vyletieť na tie budovy, vedia sa zletieť. Uh, títo tí aj veľmi dobre spolupracujú, takisto s publikom, s deťmi, že ich do toho celého vtiahnú, čiže takisto to bude také interaktívne vystúpenie, mm -hmm. ktoré v Trnave ešte nebolo, títo ešte u neboli. Mm -hmm. Takže, ak niekto počúva z našich poslucháčov a býva v meste, tak nemusí sa báť, môže mať otvorené okná z okolú doby, by tu nevoletí. <sík> všetko je OK. <sík> ak náhodou, tak treba ho nakrmiť a posať nás <sík> <sík> Jasné. Potom si spomínal jednu veľmi zaujímavú vec, to sú tie podujatia pre deti, mm -hmm. kde sa budú môcť zúčastniť. To, to sú vlastne dobové atrakcie, ktoré akoby vyplňajú v tom čase, beží dva programové bloky súčasne. A jeden ten programový rok práve, práve tie, tie atrakcie pre dieťa, kde si môžu vyskúšať bojovať s mäkkšími zbraniami, čiže takými relatívne bezpečnými. Hej, samozrejme, že sa si s tým dá ublížiť, keď proste ako nedotrasenci lesili po hlave, ale budú tam aj naši ľudia, aby na to dali bacha. Čiže to je vždy taká vďačná atrakcia, z ktorej sa dieťa vedia dobre zabaviť. Potom tu budeme mať ďalšiu takú novú, ktorú sme ešte nemali v trnave, a to je nabodovanie krúžkov. Že tie si budú môcť skutočne skúsiť z lancov nabodovať krúžky, tak ako si kedysi v turnéjoch. Bude tam hodná jednoduchosť, kde si môžu vyskúšať hádzať na rok jednorosca, a pre tých najmenších tam asi budú také vymalovávačky, vymalovávačky ritierov, princezien, kde si môžu nakresliť svoj erb, a v podstate, v podstate tam bude aj taká malá dobová kaviarnička spravená s posedením a s dobovou hudbou živou, kde ľudia sa si budú môcť oddychnúť, prípadne keď sa bude detská hrať, tak si dospeli si môžu dať nejakú kávičku a, a zabaviť sa, posediť si v príjemnej atmosfére. A hudba bude akým spôsobom realizovaná? Bude tam živá kapela? Hej, hey, hmm? bude tam vlastne živá dobová hudba, tak, tak, A to je tiež v rámci vášho združenia? No, bude tam vlastne, to je to je taký taký, taký bude tam chalani z fanilí bicykla, uh, plus ešte z look, uh, ďalších ľudí dohromady, čiže vytvorí tak nejaký mix, aby sa, aby sa niečo na, naštelizovalo uh, na, ten, na, na tú dobovú hudbu, na tú atmosféru toho celého. A bude, budú, budú hrať? Budú vlečené v dobových kostýmoch a budú hra uh, aj na dobových Aj na dobových, aj na moderných, bude to celé také sklepené dohromady. Mhm, uh -huh, uh -huh. No určite zaujímavá vec. Mm. V podstate takou poslednou zaujímavosti sú tie tematické prehliadky, uh, ktoré budú bežať, kde vlastne ľudia sa dostanú, ako na meskú vežu sa dostanú, asi počas celého roka. Uh, to možno tá rozdiel je, že teraz sa dostanú s kostymovanou s uh, ktorá ich vyvedie teda až hore, povieme niečo zaujímavé o tej meskej veži tam, ktoré sa ľudia možno nezostanú počas celého roka, tak to je práve západné krydlová radnice, kde sa dozviede niečo nové o Richtárovi, niečo nové o tých miestnostiach, ktoré tam sú tam teda celí, a tak ďalej, je tam pivnica krásna, čiže toto takisto si prejedú s z sprevodkou a dozvedia sa možno niečo nové, čo ešte nevedeli. No a určite tam, ktoré sa má ľudia, takto je mestské opevnenie. Uh, mesta Trnava, sa dostanú teda jednak do našej bašty pri Branovkej bráni a jednak do bašej trnavaského šermiaňského cechu, uh, ktorá je na Frančičkánskej ulici, čiže tieto baštu ľudia navštívia, počas tej prviadky plus sú to niečo nové vlastne od, od uh, Martina Tiverského, ktorý je jednak historikom a jednak je tiež členom trnavaského šermiaňského cechu, ktorým porozprávame, že zaujímavá mestského upevnení Trnavy. Uh -huh. A budete variť? Nie, nie, v tomto, v, tomto, v, te, v tomto programovom bloku sa variť nebude, lebo nie tam nejaký moc priestor, on sa vlastne celo dohrávať iba na tom námestí, ale teda v tých prílejných miestach, Takže kuchyňa nebude, ale určite keď pôjdu do našej baštie, tak tam niečo z kuchyny uvidia a, a určite vrát ma niečo povie o kuchyni. Dobre, ja by som sa ešte spýtal jednu vec, keďže Možno niektoré deti by si radi skúsili streľbu z Luku. Nevažovali ste nad tým, že by ste spravili atrakciu pre deti takú, že by vedeli strieľať z Luku? Povedali sme tam aj Luko len problém je to, že to námestie je strašne otvorené. A z hľadiska tej bezpečnosti sme to nevedeli vymyslieť tak, aby sme tam tú atrakciu dali, aby to bolo proste safe pre tie detská, lebo tým, že tým, že vlastne to trojčie námestie je akoby otvorené zo všetkých strán, tak nevieme nikde postaviť tú strelnicu a tú, tú plachtu tak bezpečne, aby náhodou sa niečo nestalo. Čiže tu na, to budeme musieť ale žilieť, ale na stredoveku pod si určite môže zastrieľať všetci. Mm -hmm. Čo ešte možno tak kompletne celé to podiatie je voľné, čo sa týka vstupného, to znamená celý program na meste je voľný, všetky vstupy na prehľadky sú voľné, všetko je voľné, pretože je to proste, uh, financové zdroje Európskej únie, takže je to, je to pre tých ľudí uh, for free, čo si myslím, že je fajn. Mm -hmm. Na väčšine takýchto podujatí sú ľudia zvyknutí, že fungujú tam nejaké stánky, kde si môžu zakúpiť nejaké občerstvenie alebo niečo takéto. Budete aj vy niečo takéto realizovať? Nie, nie, nie. Tým, že to je vlastne akoby taká nejaká nekomerčná akcia, tak nemáme tam takéto nejaké stánky s občerstvením ani nič podobného, ale na meste je dosť priestor, kde si človek môže niečo kúpiť. Jedne teda, čo tam je, tak je tam taká viarnička, ktorá bude vyrobená do štýlu, kde bude teda aj posledne vonku. Či je to jediné také, ale iné, také, nič tam nebude. Ale bude, bude, tam, bude tam tribunky, také do aj pre nejakých 400 ľudí, že ľudia sa tam môžu problémov stánuť, čiže nemusia sa bať, že tá bytneva musím stáť celý deň, čiže bude tam ten prestor fakt vytvorený tak, aby tam ten človek mohol celý ten deň byť prípadne si odberú niekam sa nájde, tam aj taká obedná palužička hodinová, uh, medzi tým čiže ľudia budú mať čas aj z nejaká na papadre, a potom sa môžu vrátiť, môžu sa pohybovať kde chcú, uh, majú to také proste free, že ten program tam bude zabezpečený tak, aby si tam každý našiel uh, niečo svoje a pozrel som proste počasie, má byť pekných 20 stupňov oslenečne, takže Parádi. ešte ja toto nevychádzam a musím zaklopať. Super, aj keď teda predpovedi počasia ja vôbec neverím, že sa priznať, <laughs> ale dúfam, že vám to vyjde. Veríme, že hej. Veľmi nádherný projekt, chcem sa pýtať ešte jednu vec, odkiaľ čerpáte vlastne financie na zrealizovanie takéhoto projektu? Hej, vlastne je to celé podporené e, z Fondov Európskej únie plus mesto Trnava, či je to z také dve skupine, ktoré to celé finančné podporili a zadotovali a teda vďaka tomu to môžeme tu na Trnave zrealizovať. Super. O, ja by som sa možno ešte vrátil k tým akciám, uh -huh. teda keď nechceš ešte niečo povedať k tejto akcii, k akciám, ktoré ste robili ostatné, iné vlastne v minulosti, tak aby ste ma <laughs> Hlavne teda ty. Uh, viem, že v minulosti ste organizovali jednu takú väčšiu akciu, čo bolo vlastne tiež pri hradbách a bolo, bola tam aj zahraničná účasť, čiže je vidno, že vlastne komunikujete v rámci určite Československa a možno aj ďalej. S kým takto vy komunikujete, s kým spolupracujete na takýchto akciách? najväčšiu tak, spolu samozrejme máme s druženiami a, a, a ľuďmi zo Slovenska, plus potom do veľkej miery Čech a teraz, teraz už začneme rozvíjať veľkú spoluprácu s Rakúskom, že to sú také, také tri krajiny plus chodíme na jednu akciu do Slovenska, čiže vlastne to sieťovanie je veľké, ale tak hlavne teraz s Čechmi, s tými tu máme asi tak nejak spravodajstvými najviac, najviac a teraz do veľkej miery spolupracovať s Rakúšakmi, takže uvidíme, či sa nám podarí do nejaké rakúske skupiny. Ale mm -hmm. no, my tam chodíme celkom dosť, ale ešte musíme ja, my vedieť tu aj <laughs> aby prišli oni k nám. Jasné. Um... V súvislosti s tým šermom a s tými exibíciami, všetkými, ktoré robíte, ma napadá jedna vec. Učinkovali ste aj v nejakých filmoch? Pozývajú vás režisery do nejakých takýchto historických filmov? Máte takú skúsenosť? Uh, Natačili sme pre SDVčku viacero, ale nebol to filmy, boli to skôr dokumenty alebo relácie, a sme točili taký, že priamo film, sme zatiaľ netočili, ale už sme učinkovali vo viacerých práve takýchto SDVčkávskych projektoch, uh, rôznych, uh, rôznych uh, historických alebo relácií. Uh -huh. Čiže, čiže tam, hej, tam, tam celkom máme dobré skúsenosti. A je to vždy také príjemné s nimi žiť, Také zaujímavé. Jasné. Ja len pripomeniem našim poslucháčom, že v prípade, že by chceli zistiť viacero informácií o vašom združení, tak máte Facebookovú stránku, máte web stránku. Môžete nájsť tieto informácie aj na našom Facebooku, kde to vlastne budeme uverejňovať. Možno môžeš aj povedať, Jaké máte web? Jasne, na web.compania.ca, či tam môžem ľudia na Ešte a na Facebooku, keď si kliknúť, či už aktor alebo tak vždycky s to vyhodí a dostanú sa na všetky informácie o nás a o našich podvietiach. A v prípade, že by niekto z posluchačov chcel vstúpiť do vašej kompánie, aké sú tam podmienky pre vstup? Tak podmienky pre vstup sú 18 rokov a momentálne máme takú podmienku, že musím najskôr prejsť na školou školu Pugile, čo je vlastne taká ďalšia organizácia, ktorá vychová v Trnave nových a vlastne mladých ľudí, mladých môže to byť aj starých, hej, ako je tam nejaké obmedzenie, a, ale vlastne vychováva akoby nových šarmiarov, čiže to je taká podmienka, že musí absolvovať minimálne prvý ročník Červenátskej školy Pugiles a potom akoby môže byť členom niektorej a, z, a, týchto, z tých organizácií Červenátskej, ktoré tu na Fernaj fungujú. Čiže takto to funguje a dá sa tam kontaktovať buď na mňa, alebo, alebo na Martina Timenského, či na jedného z nás dvoch ideálne a už sa určite vieme dohodnúť a pomôcť čo, ako, ako sa dá k nám dostať, čo sa dá robiť, čo sa nedá robiť. Mhm. Čiže keď tomu dobre rozumiem, aj v prípade, že napríklad nejaká dievčina by mala záujem, že by chcela variť, tak ona áno. musí prejsť šermiarskou školou. Nie, ak, ak, ak, ak, ak, nechce, ak nechce šarmovať, nechce vystupovať, tak nemusí prechať šermiarskou školou, či dá sa, ak dá sa, že som robiť len tábor, chcela by som len variť, tak stačí sa nás nakontaktovať, a, a už sa veľmi dohodnúť, aký spôsobom sa takhle dostať, čo to všetko obnáša, ako to celé funguje, a či, čo, čo na čo môže baviť, čo nemusí, a nie je problém. Jasné, dobre. Takže ja myslím, že kompletné informácie mm -hmm. máte poskytnuté, milí naši poslucháči. A na záver ešte sa spýtam, aký je taký hlavný odkaz vášho združenia smerom k verejnosti? Taký, že chceme nejakým spôsobom ľuďom priblížiť históriu. To znamená, že im, že ten stredok nebol fakt len temný, ako sa tam častokrát hovorí, ale že ten stredok je veľa zaujímavého a toto by sme sa nejakým spôsobom približili ľuďom. Mm -hmm. Ja ti ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem tiež veľmi pekne. Je ešte niečo, čo by si chcel povedať? Že sa na všetkých tešíme túto sobotu. <laughs> Určite príďte, z toho, čo tu bolo povedané, to vyzerá na veľmi netradičnú v Trnave a veľmi zaujímavú akciu, takže tešíme sa. Jo, sa tam. moc. Majte sa Ahojte. pekne. Čaute. Čau, čau.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 Dio bunker.